Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alamin wasalatu wassalamu ala Rasul Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. U skomentara knjige tauhide došli smo do 18. poglavlja. Babun bez naslova, ne znam tam kako naslova, kako naslova. Plan da se kome se djela uredno. Ja, znači tamo ubačen naslov, ima znači dosta poglavlja koje nije še Mohamed Muhammed ibn Abdullah ga naslovio, pa ovaj oni komentatori su ubacili neke nasloje pa prilikom prevoda mi smo te ubacili. Znači poglavlja da se dijela uredno pozavrši eto, tako. Dobro. Dobro. Znači ovdje imamo u ovom u ovom poglavlju imamo dva ajeta jedan duži hadis iz dva sahiha i ono na što se razumijesti iz tog hadisa pa ćemo to spomentić. Hajde ti nama krenca prvim ovima. Eto. Ideš na mala ima nakvad. Udojstavimo da se do kraja ajte, ne znam tu nema u toj primjerku. Inaka la tahdi Ti zaista nećes uputiti ono koga bi volio da uputiš wallakinallaha yahdi man yashaa Allah shanu koga hoće wallahu a'lamu bilmuhtadin li Allahu dželalu şanu najbolji zna one koji su upučeni. Uh, ovaj, ovaj ajet, ayet znači i koji naslovljen sa ovim aj, sa ovim, odnosno ovo poglavlje ovaj bab on uh, govori i stavljene ovaj ayet baš u poglavlje u stvari govori o smrti a ajet ovaj govori o smrti Ebu Taliba da Ebu Talib umro na milletu Abdulmutalliba znači na širku kao što će doći pojašeno u hadisu nakon ovoga kaže Ibnu Kesir u, za ovaj ajet inneke ja Muhammed la tehdi men ahbebte ti Muhammede nećeš uputiti koga bi, koga voliš da bude upućen To je kaže Aleyse i Leyke Dalik, meni tebi dato da upućuješ, znači upućuju da uput odaje Alađ Dešanu, inama Aleyke Belak, na tebi je da dostaviš, da pojasniš. Wallahu yahdima yasha. Allah džesanu puči koga on hoće. Kari valehul hikmetu baalika, i u tome je velika mudrost, vel hujjatu damiga. Znači, dokazi argument i argument velika mudrost je u tome što se ovako odeslo sa Ebu Talibom, koji je bio najbliži, najprisniji, i poslalnih sada, volio da bude upućen, a umruo je na širku. Da se stavi nama do znanja, da mi ne upućujemo. Nije do nas ta stvar. Do nas je da pojasnimo, da na najljepši način dostavimo, da dovimo za tu osobu, da je Allah upući, a Allah upući koga hoće. Laysa 'alayka huda hunka, što se drugom koranskom ayetu sure Bekare. Laysa 'alayka huda hun, nije na tebi njihova uputa, ولكن الله يهدي من Allah dželal šan onaj koji puči koga hoće. Wa akseru nasilaw harasta bi'mu'minin. Večina ljudi koji se ti trudio neće biti mu'mini. <clears throat> Naravno, ovdje je ono da pojasnimo. Ovdje negiranje upute je e, upute koje je? Hidajetu Teofika i Kabula. Znači, ovdje se negira uputa Teofika. Znači, Allah daje Teofik, znači smjercu, smjerinje, neko da, da povjeruje i da prihvati vjer. To do Allah. A ne negira se druga uputa koja spominje to u drugom koranskom ajtu u poslaniku, a to je Hidajetu Belaga, hida, znači hidayet uputa dostavljanja uh, hidayet bejana, uh, uputa pojašnjavanja vjerije. Va inneke le tehdi ila saratim usljaqim. Znači u drugom koranskom šura kaže, la, za poslanikasane, va inneke zaista ti le tehdi upučuješ ila saratim, upučuješ na pravi put. Onaj ko ne razumije ovdje čemu, ovdje je riječ dva rašta hidayeta, Misli da je kontraditornost. U jednom ajetu Allah šanu negira posle Niksona da neće on uput koga on hoće, nego Allah upućuje. A u drugom ajetu rečeno ti upućuješ na pravi put. Zaista ti upućuješ na pravi put. Pa ispravne da je kontraditornost. Stvar, nema kontraditornosti. Uh, ovaj hidayet koji je spomenuti u, u, u, u suri Šura, ti zaista upućuješ na pravi put, misli se ovdje hidayetu Delale ul-Bajan. Ti pojašnjavaš ljudima pravi put. Pojašnjavaš šta je uputa, pojašnjavaš šta je došla od Allah-đešanu, pojašnjavaš hak istinu. Znači ti si onaj koji pojašnjava u ime Allah-đešanu, govorim za poslanika sam sada. Znači ukazuješ na njegovu vjeru i na njegov šerijat, a onaj kome će Allah-đešanu dat u srcu, te ufiq, smjernicu, smjerenja i dajet da povjeruje tu Allah-đešanu. Tu mi tu, tu ne posjedujemo. I to je velika greška, ovaj kad govež govorio o toj temi, velika greška mnogi od nas onda ovaj, kada, kada, onaj, kada onaj, oni puno puno im teško, puno tuguju puno boluju iz ljubavi to to to uljepšio, ljepš, ljepši razlog zbog svojih bližnjih, bog sestri, majke, oca, djeda, nane koji ne drži se vjeri i ispolje ja sam kuf. I onda tebi teško i trudiš se, znoviš se i tako dalje, teško, tako, to je dreškana, pazite, ne treba nam biti teško u smislu toga ovaj, hoće li biti upućen, neće biti upućen, treba nam biti teško i da preispitamo račun kod sebe, jesmo mi dovoljno uložili truda? Da im najljepši, dostavi, najljepši način dostavimo, da im pojasnimo, da im činimo hizmet, uslugu i tako da je sve što je od činja dobročinstva svojim najbližim, a to Uh, hoće biti upućen i neće biti upućen, to je dolažila šana. Ti se kod nekoga slomiš, trudiš, sve mu živo pojasniš, dostaviš i knjige, literaturu, i obvojono a on završeno upućen. A drugi, druga osoba iz tvoje porodice ode, uh, ode, znači, daleko od kuće, upušta se u raznorazne harame, od, šta ja znam, od, uh, ovaj, od vjerovanja i od kriminala, i od ovog, i od onog, ode na zapad i Allah ga uputite. Na kufru nadalete ga uputite. Al'ašam do kao što puti, kako hoće. Znači, uh, to ni u našim rukama. I zato da čovjek treba da svoliti dvije stvari. Jedno je to da ti čovjeku pojasniš dostaviš na najljepši najbolji način i ne da sebe koriš i ubijaš da on što ti kako ti kako ona ovaj kako tvoj baboj mama neće da. Neće se sle brat, kako neće da povinu, kako neće da klanjaš. Znači to, ta stvar nije do tebe. Ti svoje što možeš da vraćaš to sa njima da sedneš, da razgovaraš, da pojasniš, da pruči i to bez ne treba niti ni u napora. Ne treba pač pritisak, ne treba biti, znači, da, onda, da te zamrze i tebe i vjeru zbog dvog lošeg načina opađenja. Zato što je dosadno, napravno, kad počneš, ti, tam počneš riječ o vjeru, kadaj moj, molite, nemoj sam kao vjeru, pričao ćemo, sam nemoj vjeru. Do tije mjere znamo neka biti, znači, prijeđemo grancu u tom. Znači, čekaj se, najbolje čekajte određene momente kad se može provući što od vjeri. Znači, i, i, i ono što kada je, trajaš ključeve do njegovog srca. Tražiš kuće od srcao smisla da ga nešto dirne, da ga postakni. A ne ono da ti njemu kaš, ja, ja, ti ako ne budeš vjerovati, ićete na slijed, ićete dženazi i klanjati. Ti si do dna od kufra i mušrika i ovo da. I kao stavio samo do znanja. I kamet ul huđa. Dobro, to čitam nam hadisa. A on od svog očega je rekao Kada je Abdu Talib bio na sameti Ušao je kod njega <tutim> <tutim> Od njega su bili ebri, je rizicim, wasallam, Rekao O oh, Amin Reci laj laj bi Allah Riječi kojima ću da ih ima Zasada Allah Vi koji su su rekli Da ću šastaviti jeru Abdullahi -um jer i Sallam I Abdullahi i Ponadili su i njih dojca. Posljednje što je rekao bilo, on je na djeret abrumu salibovu. Odbio je reči laj lani loma. Jerovijesnik srlavao ne je sam rekao. za sebe oprost ako mi ne bude zabrani. Kao je višno njema objavio. Ma kranu lina bilji vole nina amenu, a nije stalke u uri mušu kine. Jerovijesniku i vijednicima nije dopušten kranke opravno mušu. Vala u Nema. Ja, yeah. onda na dolazi ovaj ajet što sam malo pripričao. O njemu smo pričali. Spomenta ajet iz Kur'ana je pročitao. Qul huwa tadabala yaqalu bi'a yu minna kaladan bi man aqtata walakin Allahu yutimman yasha. I znači da put, na nekom mjestu. Mm -hmm. Dobro znači pogledaj govori uh, suština pogledaja se vraća na ovo što je što je vezano za smrt Ebu Taliba Amidž je poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji, koji ga je štitio i pomagao dok je bio živ nisu smjeli, ostali mušici ureši je da mu nanosi zlo te kada je on umruo onda su počele, je, počele su dogovori pripreme i da se završi sa Muhammedom odnosno da se ubije e, taj Amidža, kako došlo u dva sahija, znači ovaj, ovaj, ovaj, ovaj je ovdje hadišt što je naveden fi sahijhu mis si su dva sahija u Buhari i muslimo spomenuto, u rivajetu od Seida ibn Musejiba, tako je spomenuto, tako, a on od svoga oca. A Seid ibn Musejib je bio tabiin, stari tabiin, akibaru tabiin. Njegov otac bio ashab. Djed mu je također bio ashab po imenu Hazen ili Hazen koji je preselio na jemami u bici na jemami protiv Kedzaba, Musejlemi. Sejidivni Musejib znači poznati jedan od učenjaka Fatiha sedam učenjaka poznati od Tabiina, najpoznatiji sedam učenjaka Kibarufuqaha od Tabiina. Složili su učenjaci hadisa. Da su Mursel hadisi, najispraniji što poslije Mursel hadisi, to su od Seida ibn Musejiba. Ovo njegovo ime, Musejib ili Musejib, ima jedna i druga verzija, jedna i druga se spominje, a ima razliku u značenju. Ima razliku u značenju. Kaže Ibnu Medini, ali Ibnu Medini kaže La alemu fitabi aine eusa ilmen minho, ne zna među tabinima da je neko imao više znanja od sajide binu sajiba. Ma te bade ti sajine, wa kad nahe za temanin, umruo je 90. godini po hijđri, a imao 80 godina. I uh, no, ovaj tabin i drugi tabin koji je pohvalio poslanik, koji je tabin? iz Jemena? Jesu. Oko njih poslije razvijednošće njaka, koji je njih dvojci bolji? Da li je bolji u vez ili da bolji sa idunom sejbe? Tekst radisa govori da je bolji u vez. A praksa i djelovanje i značaj i fadl koji je uradio u praksi, tu je bio sa idunom sejbe. Nema delima oko toga. Ovaj vrijednost ima u čemu? Dobročnicu prema, prema majici. A ovaj imao je fadlu u čemu? znači tvoje tvoje stjena brdo od od, od, u, znači, od znanja od, od od ličnosti od karaktera i hvala koji koji, koji prenesen preko njega o, o, znači uz, i, uz, i u Fiku i u Radisima znači ra, po, ovde pravljenje ovaj, to tog usporedba izvinite dvojice uh, pa znači posle velik razlika toga stvari da li je uopšte da se mogu stati nisi stepen je Iako je tekstovad i sad došao da, da je ovo najbolji, kavi. <gled> znači, nisu isto kategorije uopšte oblasi gdje su, u čemu se istakli od fadla. Dobro. Uglavnom, <gled> došao je, znači, pred smrt Ebu Taliba, došao je poslanik s Al-Allahu, al kod njega, <gled> a kod njeg su već bila dvojca. Audullah i Ebi Umeje, i Ebu Džahl i kaže njemu je došao poslanik Salonsalim i rekao reci lajla hilala riječ za kojima će se zauzmati ko je da lađe šanu za tebe e šta je ovdje po zanimna stvar da da je u sam izgovorit lajla hilala šta je fejla i bitalo izgovorit Da, da je to ono što, kao što danas mnogi shvatali, kažemo na ruku, laj lahilalaj, momen musliman, živiš dalje ko na najveći. Da je pojenta o riječima, izgovaranje toga. Ovdje govori o tome, znači da je Ebu Talib, a i oni koji izbili sa njim, znači koji izga nagovarali na kufr, na širk, da su dobro znali šta znači laj lahilala. Da nije to samo izgovort, da reči laj lahilala u stvari znači negirati širk u Allah. I da treba, znači, laj, laj, znači, isk, znači, ihlasu i badetu. Potpuna iskrenost upučivanja badetu i alađešanu jednom jedinom. To znači laj lahilala. Znači, to u stvari kufru taguta. Znači, negira sva božanstva mimo alađešanu. Priznat da jedino kdo zasluži da mu se upuče i badetu, alađešanu. To je znao je Butalib. I svoj to nisgovorio. Nito bilo, znači, samo stvar na riječima da izgovoriš i... I idemo dalje. znači, a, znači a, mušici u to doba su i te kako imali znanja i poimanja šta znači izgovor Lajlaila. La. Da je to bilo pitanje samo da izgovoriš i da ideš dalje, da sadješ dalje da živiš kako si živio, znači što bi mnogima bilo lako. Jednostavno grado tako i živi sva dalje svoj život. Nego a, znači ons bio svjesni i jasno je bilo značenje Lajlaila, la, la, la, a to je znači ovaj da, da osoba bude da se odriče i da je čista od širka i od mušrika. I da ulazak u islamu stvari znači potpuna predano se lađešanu i bade tu samo njem prekidanje veza sa, sa, znači, sa paganstvom. I zbog toga naravno, a pa se vidjela da znate u Mekije, to je bilo pe, u periodu Mekije, prije Hidži, znači tad u je bilo, znači bili su muslimanike Afri, znači, muslimani, muslimani mušici, nije bilo drugi, neke, neke, nije bilo tad munafika. Munafika se tek pojavljuju u Medini. Sredina se mije, znači kada je posljedan učenio Hiđu Medinu, tad već imamo treću kategoriju ljudi, a to su munafici, koji su ispoljavali javno islam, a u stvar su oni unutrije su uh, uh, krili kufr i sumnju, ono sa čime došlo munafic. Međutim, radi koristi određenog interesa, koristi ispoljavali su javno da su, da su sa mu'minima, da su mu'mini. E point ovdje je vrlo bitna stvar znači, e, koja govori o tome e, da, da, su, da, je, da su mušici tada ajte kako znali i razumjeli šta znači Lajla da to nije bilo samo stvar da se izgovori riječima a da a da je riječ u stvari ne znači prekidanje veze sa sa svemu ono što ćemo bio da da biti mušici i da u stvari to znači odricanje od onog e, o, svega onog što se vajama imala šano stvar to je ono tumačenje kufra taguta kufra taguta Lajla hilala jeste u stvari kufra taguta A onda ode znači učitelj kaže poslanik sallallahu alejhi on ve kaže u leke biha indallah. Jaču se sa tim riječima zauzimati za tebe kod Allah dželešano. Kako će da uzme celo celo čovjeke bude talib živio komušik i bio na miletu a, svoga oca Abdul Mutaliba. Daće znači, mušik. I sad sam na kraju da izgovori ove riječi da bude na Hirat. To, gore, to je ono što je, što je nasoljno poglavlja ovdje ovog, ovog baba, kad smo mi tam dodali u zagradi, a to je da da se dijela u islamu vrednju prema završnici. Znači da je završio na tome, to je dokaz. Imao i tekst hadisa za to u Buhari. Znači imamo tekstove hadisa, onaj, onaj hadis koji, koji se radi, četres nebevi hadisa, koji govori o toj stvari, da, se, da, je, da je završnica kod muslimana bitna, jako bitna. A normalno, na završnici neće doći Do, do, do ono na čemu se završio na žavršnici i te kako ima udjela ono što se radio prije toga. Oko toga nima dileme. Znači, pojenta je ovdje, znači, da, da, da ovo potvrđuje, ovaj tekst Adisa potvrđuje to, to veliko bitno pravilo. Da su, e, a, mal, bil, halo, da se dijela vrednuju prema završnici. A onda, naravno, bacuju se... Obacuju se Abu Jahm i Abdullah i kažu kaži za ćeš ostaviti da ćeš ostaviti Milet Abdulmutaliba na jako podal način su mu prišli ti ime posjećajući na njegovog na njegovog oca na njegovog, znači njegovog pretke a juz si inače tamto osjetljiv na pretke koje je bio prije toga kojih si plemena koje si kabile, koje si plemena, kojeg naroda, zato se veže, zato se račaš. Na kraju kraju ono što je Allah šalala namodi u mnogim kuranskim majotima. Mušici, ka je njima bio glavni odgovor? Kad se negirali određenom praksu koju se uradili. Pa kažem, mi smo tako zatekli naše. Naši prijednoci bili na tome. Naši djedovi, pradjedevi, očevi, majke, svi bili na tome. Sad, znači, ispada on se bil na deladu, ispada on bila bil na kufru, jel? Ako je sad to nešto novo, što pa ma bao kurun lula kao ka, što ka, kao je bio odgovor faraona Musa alajihislam šta je onda bio kaže oni prijed ta sti došo sad ne pozivaš neki ne, to je izam šta je bilo s oni na prijed svi eto na kufel na dalalet poznate onaj izgovor. i tako odgovara inače oni koji koji u stvari su vezani za vezani svoju vjeru i vjerinje poimlje grade grade znači na, na, na svom na na svom plemenu na na svoju porodicu. A ne je to hak je to istina imala argumenta imala dokaza za to. وكذلك مع ارسنا من قبلك في قريه منذير الا قالوا مترفوها انا وجدنا اباءنا على من الا امه واين على اثارهم مقتدون. Caritasoge kaže nismo prije te postali ni jednom gradu nekog opomjenivača. A da nisu oni najgledniji među njima najbogati najgledniji rekli Mi smo zatekli naše očave na ovom, od čega nas ti odlačaš. Mi smo na tom bili, to je ta tradicija naša. Mi smo ovako uvijek bili, ovako uradili. Znači, ovo je naša tradicija, ovo je naša praksa, mi su to naslijedili i mi idemo tim stazama i putem. Nemovi ti nama nešto novo donositi. Znači, mi slijedimo to na čemu smo zatekli naše pretke. I to je, to je znači, mušički argument i dokaz, to je pojenta. Musliman pravi hakama, musliman mora se iznijeti za toga. Znači moraš iznijeti znači, kako se iznijeti toga. Znači nije ti dokaz u idetu porijeklu i babi i mami, nego idet je ono što došlo u Koranu i Sunnetu jasnim argumentom pojašnjenom. Ko uspije tu stvar do stvari i da da se na nju vraća, znači velikuje stepen učinio naprijed. Ko to ne mogne da proguta, vazda ima problema. Pa za što naši da da moj baba mali za, da mogući ni svi naš, kadašao lema ovde bil takvi su znali. On. Svi bila da na ti nešto i, na, i, kao, i teškom prevalite kod toga. Ovo se da kada čeka u redu. Volim i cijenim naše, bab, naše pretke. Šta su vam argumenti vi, ti novi koji pričate, imate dokaze, te i te argumente, vratište na ulemu, na knjige, na ovo, na ono. Šta su njima argumente, ako su imali argumente, nisu. Ovo je bliže, ovo je ispravnije, znači pravedno, otvoreno, objektivno. Tako muslima trebao da, da, da slijedi dati istinu. Međutim, ljudi koji su tradicionalno ostali kao muslimani, Nema teško rašeto u stvar. Konverti, konvertiti su dosta bolji jer onda imaju vezu sa prošlošću. Nač, on on prihvati islam zato što osjetio ima u srcu osjetio ima povjeru da je to hak istina, je Kur'an i onda on nema dilemu kod toga automatski prihvata. I zato ovaj konvertiti lahko prihvate sve ostale propise. Džihad, gineš, gineš od islamaješ, gineš. Četiri žene, četiri žene nije problema a naši jedno oh kai ja zna ti je samo um, samo oni hadise što vama štimaju i one propse i tak naše znači ljudi su znači to su neke ko neke možemo reći vjerske predrasude znači čemu se pri odrastu ne može se toga lako riješiti ne može možeš toga da se kotaršiš dobro da ne dužimo okolo a uh, narod paže Abdul Mutalib znači otac od Abu Taliba on, on je onaj koji sačeko Ebreha, Ebrahu koji je došao iz Jemena kada je htio da sruši Kaabu. Pa kada ga on sreo u Tajifu i pitao ga, Deda, mi da se dogovorimo, da mi sklonimo narod i metak tamo vam, kaže njemu Ebrahu, ti, ovaj, ti, ti si kao prvak tamo iz Mekije. Kada je sa onim clonomima, ti skiraš za te neke stvari, za narod, da se ljud narodi zvuče i tako dalje, a mi je ti došli Kaabu da ti srušimo. A onda on njemu kaže... Kaže ja sam, kaže kaže Rabul ibil. Ja sam kaže onaj vlasnik deva. Imam ime Ja se zatu sekiram da to spasim. A kaže Wallbay to lego rab. A Kaba ima svog gospodara. Kaže jem na uhuminke. Taj gospodar ćete spas ćete spriječiti od Kabe. Јеоm bio smeješo zaimo čuje. <laughs> ovaj On došao da sluši Kabu, umjesto da ljuda brane Kabu da se bore, i on kaže ima, ima Kaba svog zaštitnika, a mi se brinimo za naše stvar što možemo mi spasti. I tako je bilo stvar, je li dalaš onu kaznju, je Ebrahu. I to spozna triječ koja je sačuvana, sačuvana od, od Abdulmo Taliba. <clears throat> Kao što sam malo prije rekli, znači ovdje poenta ovog hadisa, teksta hadisa, da je uputa Hidajet, Ebu Taliba, u islamu. Znači, sa tim hadisu se htjelo da je Allah Žešanu jedini taj koji upučuje. I da u stvari, da niko drugi, čak i poslani, kome je, kom je bilo najdraži da on budi upučen, nije mogao utjecati na tu stvar. Ako to nije mogao poslani, Salom salim, Za svog najmilije koji je pomagao štitio... Šta onda mi hoćemo s našim dedama i anama koji, pa on kaže nije nije perao djela ni za islamdžama muslimane, ni ako ne oni značiaj ovog onog i slomišmo se. Znači uvm ivred za nas ti dovi, ti dadni od sebe, al ne sad da se ti ovaj da da ti a, imaš nekakav psihički traumu, psihički šok da kaže ovo pa kako jo, moj je moj roditelj zar moguće da on završi u džehennem i i sad zbog toga napraviš sebi proli, ljudi imaju zaista smjetnje oko toga. Kako da to shvati i kako da to prihvati. Uglavnom, da ne duljim toga. Bitna je ovdje pojenta ovog uh, ovog, uh, ovog hadisa. I zanimljivo ovdje kako na lijep način je ovo ovaj, ashab od koga se prenosi, otac od 7. sebe, kako on prenosi ove riječi. Uh, spominje se o nekim rivajetima da, ovaj, da je treći koji je bio sa njima, da treći koji je bio sa njima, da je to mogao biti da to mogu biti otac ili djed od Sejdebnu Sejba. A to je priča zase manje, što je to nije bitno, mislim, nije bitno za, za pojento ovog Adisa. Uh, ono što je bitno ovdje, znači, uh, zanimljava stvar ovdje, da kad se prenose riječi uh, Ebu Taliba, uh, ono, ono pa pravilo trebalo tekstu Adisa da dođe, da je zadnji njegov govor bio Ene ala Mileti Abdulmo Talib. Ja sam na Miletu Abdulmo Taliba. Ovo tekstu Hadisa došlo da su njegove zadnje riječi bile huve ala mileti abul metalibi. Citira njegove riječi i kaže huva. On je u trećem licu. Zbog čega? Zbog toga što znači taj ja asak koji prenosi nije htio ni da izgovori riječi u koj, sa kojima se pripisuje kufru i širku. Znači to je jako lijet način ovaj, izbjegavanja izgovaranja inog što ne moraš da izgovoriš. Dobro. <hlas> uh, uglavnom znači ovaj Hadis znači on je odgovor Na oni koji tvrdi, znači imamo danas, vi znate da je kada Muhammed Abdulehab došao sa svojom davom, da su, da je bio kabor za, od, od Ebu Taliba, da je bio kabor da se, da se Ebu Talib pretirao da je muslima, da je, da je umro na, na vjeri na islamu, da bio kabor oko koji su muslimani tavafili, hodali, zakljetve radili, klali korbani, i tako dalje. Pa je od veliki, od veliki ovaj, zločina koji radi Muhammed Abdulehab strušio kabora da Ebu Taliba. Tako to šije ovaj buniz i sufije. I kaže od njegovi velikiti stvari, negativni koji stvari to da je srušio i kabur ode Butaliba. Su tvar, time jako smiješni i, i blesavi, ali eto, tako on to tumačuje. Oni, oni smatraju tvrde je da je, u stvari Butaliba bumro na islam. Pa nemoguće, Do, kako će on umrit na, na kufru? On pomagao poslanik znači, bio najbliži, tako da i sad da umri kao kaftu, nemoguće. Kako onda, šta će raditi hadisom? šidska verza koja je izmišljen iz židovski hadise. Židovi izmislili ovaj hadis i ubacili u Buhariju, da mi misli da on umro na kufru. I tako on kaže. A u stvari naravno, je naravno ja jasan dokaz, jasan dokaz, nezavsven dokaz, u stvari, da je Abu da je Talib umro na kufru, da ni umro na islamu, uh, odnosno štetnost toga, štetnost veličanja porijekla porodice Kabile, a to je jako raširno i dan danas kod Osmana. u Bosni jako, a ovaj, baš slabo dušu u Bosni. Mi smo ko Palestinci, ni, ni ova, nema ko, ko repa bez korijena, ništa ne, nema. Naš se vraća ti smo imali finu, dobroslavnu historiju, sve to, al opet ona nismo toliko neki nacionalisti. Dok krećemo slični nama nacionalisti postoje Bošnjaci u Sandžaku i Kosovu nevjerovatno su ova velike nacionalisti I, znaju, i oni poslije dan danas kabile poslije plemena, znao se ako ovo prijezme naše, koje je, gdje je bio kako je bio, šta je bio Ako od nas, nemaš sad onaj, sad moram posebne studije rada viš ko je od koga niko odakle ko je došao je iz Mađarske ili Srbije kada je bježo od, od krsta uglavnom ovaj, ovaj hadis znači govori o toj temi i zato je naslovnjeno ovim hadisom inakala tehdi men ahbebte ti neću put koga ti hoćeš koga voliš Allah upući ono koga, koga, koga on hoće, a zanimljivo ovdje ujedno je dokaz to da u osnovi, znači, e, prema kjaferima treba ispođavati ovaj, neprijatelstvo i mržnju, a ovdje u hadisu došlo da je da je poslanik sasne volio Ebu Taliba, a on bio mušik. Znači, to ima problem tu, kako je mogo voliti poslanik sasne sa volio Ebu Taliba, a on bio mušik. I potvrđujem tek znači to je izuzetak one dvije vrste ljubavi a to je doželjeni škršan koj židovku i ispora prema njemu ljubav prirodna ljubav a, i ovo prema rođaku kad ispoljavaš ljubav a osnova upoznjanja prake afrima da da znači da bude zasnovana mržnji i neprijateljstvo koja, naravno nije ubijanje i činjenje zuluma na znači, o tome smo pričali više puta I ostalo je samo da se ovaj neko ko žuri hoće da ide u džami, hoće da u džamiju da se digne da prekine da ide a da mi završimo samo pročitavaš ovaj. Ovi mesaje. A ovi ostali da ovde, Kako hoćete? U pogledu sviđa, to riječi. Nijem neke lebe zime na srce, vore, a su na lahje, I da isto nemoši na pravi putonove u stižališ kuzbe, da uputiš, Allah, u istinu, kakve je na pravi putonove, ko nemoši. To so da, su mačni njegovi riječi. na njima, bilje, odljadzimo, anonom, a, a njestatke, u jer Naravno ovo da nisu komentarske jer je, sam, je pravi, opravo, ali... Narod, ali, jer ja ovaj tekst. I ajeta i ovo što je ovaj što poslanici oni govore da nije dozvoljeno tražiti oprosto, počivati dovu za Milos i Otos onima koji su umrli na kufru i na shirku. Ni pod izgovorom ono kaže, pa ne znam ja, možda je on umruo ko, komu slio, možda je on izgovorio la ilela, pa sad pod tim izgovorom možemo znači, i za pape dobiti, i za titu, i za sve ostale, ovi ovaj najveći diktatori kafire. Znači, to nije tačno. Znači, znači mi ljude tretimo ono na osnovu njihove vanštine, a ne na ono osnovu ono što bi moglo biti ono onom momentu. Nastavim. Našto, prije pitanje, tomačno je poslaniko i svala la ili svala reči la ila la ila la, la, la, upravno onome, ono čemu su oni koji prvi da su uč وجاءت ده سؤال وجدل يعني كنت تسين قال نام بالحديث وصل الله عليه وسلم قال انا كنت اقول انا عندي اني اني كنت وجن وضل كل ما كان يطال كيف يكون وضل ما عليه لا سلام من اصلا ما عندي اي شيء خصوصا بالبرنامج والمسلسلات وهذه من السالفه فترى اجى هذا هذا فايز والله زماني والله <önemli> <صحكوم> اندل سن <بصح> <تصف�>